Правила на любовта Наближаваха дните на братската среща, съборните дни, както ги наричаме. Учителя ги определяше за всяка година. Те бяха очаквани от всички със свещен трепет. По този случай, учителя каза. За 19 август, съборния ден, ще се приготвите като за велик ден. Ще се измиете, ще се облечете с най-хубавите си дрехи. Бяло пълто и бяла шапка. Един брат запита учителя във връзка с една идея от днешната беседа на молитвения връх. Учителя каза Когато някой е говорил за тебе лошо, ти три пъти мини по това място, Додето го срещнеш, за да му дадеш един подарък и не му говори нищо. Тогава онзи вече ще каже Лошо говорят за този човек, но той не е лош. Трябва трезва мисъл. За много работи трябва да разсъждавате широко. Какво значи не се противи на злото? Това значи следното – да употребиш любовта като средство. Когато някой те обиди, когато ти направи нещо лошо, не казвай това никому. Примълчи си, прояви любов към него, защото той е паднал. Като е паднал той, защо трябва да паднеш и ти? Не искам никой да идва при мене да ми казва недостатъците на този или онзи. Някой те обижда, но ти си вече в любовта. Ти не се обиждаш. Законът на любовта изключва да се смяташ обиден. Любовта, която храните към някого, трябва да бъде свещена. Онзи, когато обичаш, те е обидил. Какво ще правиш? Заради любовта, в която живееш, ще промениш горчивите чувства в сладки. Ти казваш Не съм разположен към този човек. Постарай се да обикнеш този, когато мразиш. Привикни да виждаш в тия, които не обичаш, проявата на божественото. Някой не обича жена си. Нека намери в нея нещо хубаво, една добра черта. Бог е в умовете и сърцата на хората. Един разбойник ти говори. Ти му се усмихни и го хвани за ръката. Нахрани го. Като се ръкуваш с него, той ще се смали. Ти ще растеш. Той няма да ти направи нищо. Минава един светия през гората. Разбойникът, като го вижда, казва Няма какво да обирам тебе. Значи Бог в разбойника се проявява. Ти изпращаш добра мисъл към някого, а той не я приема. Тя ще се върне при тебе. Той... Като не те обича, връща ти доброто. Казва, не ти искам доброто. И като му отправиш злото, той не ти иска и злото. И то се връща към тебе. Като му направиш зло, ти събуждаш ума му. И той ще гледа да ти причини още по-голямо зло. А като му направиш добро, той може би няма да ти направи добро, но няма да ти направи и зло. Ако вие ме обичате, защото аз ви обичам, това е хубаво. Но ако вие обичате един човек, който ви преследва, това е характер. Когато правите услуга на един човек, който ви преследва, това е характер. Когато правите услуга на онзи, който десет пъти ви е издругал, вие сте особен в своите прояви. Господ иска такива необикновени неща. Във външния живот глупавият слугува на умния. Слабият на силния. Във вътрешния живот умният слугува на глупавия. Силният на слабия. Любещия на безлюбния. Едно правило дръжте всички. Не се грижете какво мислят хората за вас, дали ви обичат или не. В дадения момент не е нужно да знаете дали ви обичат хората или не. Важно е да сте уверени, че вие ги обичате. Вие не сте меродавни да решите, дали ви обичат или не. Кой как ви обича, това не е ваша работа. Как вие обичате, това е ваша работа. Не се интересувайте колко ви обича вашият приятел. Ако някой ви обича, оставете го свободен и му кажете, че е на прав път. Не питайте, защо тези хора се обичат. Вие сте пратени като посланници да обичате хората и да им дадете това, което трябва да им дадете. Това, което Бог изисква от вас, то е важното. Ти казваш, Онзи не ме обича. Възможно е да не те обича. Възможно е и да те обича. Ако той те обича, а ти не го обичаш, за тебе не е добре. Ако ти го обичаш, а той не те обича, за него не е добре. Или пък ти казваш, защо той така постъпва? Този въпрос не ти го разрешавай. Не можеш да го разрешиш. Аз мога да разреша въпроса да обичам хората. Другите хора дали ме обичат или не, това е тяхно право. Аз нямам право да се меся в тяхната свобода. Ако се меся в тяхната работа, губя си времето. Аз имам разпореждане да не си губя времето. Хората не трябва да ми дават правила как трябва да обичам. Никой не трябва да се меси в любовта на другите. Само едно същество има, което може да се произнася за любовта. Той е Бог. Следователно, не се месете в работите на Бога. Кой кого обича и как го обича. Не се месете в работите на любовта. Не се месете в работите на Бога а се учете от него. Ще ви дам друго правило за любовта. Приемете възлюбления си в скромно облекло най-напред, работейки в градината си. Не прекъсвайте работата си. Нека и той да дойде да ви помага. И най-после ще се облечете в хубавите дрехи Вие сте били на слънцето, а сега не може да се върнете там. Една царска дъщеря се заженила. Тя била толкова обичана от небето, че Господ изпратил един ангел да й занесе подаръци. Но той се влюбил в нея и не могъл да се върне. Човек, като се привърже към нещо, не може да се върне назад. Да се радваме на онези връзки, които Бог е образувал. Мнозина от вас изкуствено са ви свързали, за да видят дали имате знание да се развържете щом не можете да се развържете, не сте издържали изпита си. Не обичаш някого. Това е една връзка. Човек трябва да мисли, че е в един свят, дето всичко е уредено. И ако има някое противоречие, той трябва да знае, че не е разбрал нещата. Има ненужни неща, които сме турили на гърба си. Трябва да се освободим от тях. Например, искаме да бъдем царе, княгини и прочее. Какво ще добиеш като си цар? Или какво ще добиеш, ако имаш няколко хиляди говеда? Няма по-хубаво нещо от това да имаш един другар, който да има за тебе същото мнение, каквото ти имаш за себе си. Този другар да бъде готов да жертва живота си за тебе и ти да си готов да жертваш живота си за него. Всеки, който обича, е майка. Щом не обичаш, не си майка. Що му обичаш майка си? Независимо от това, каква форма имаш. Онова, което Бог е направил за нас, трябва да го направим на другите. Що му обичаш, ти си слуга. Който дойде, ще му слугуваш. Службата на слугата е свързана с любовта. Когато обичаме някого, предвиждаме всичко. Досетливи сме. Досетливостта е качество на любовта. Ще бъдеш внимателен към този, когато обичаш и ще изучиш от какво има нужда. Като обичаш, ще те обичат. Ако не обичате никого, няма кой да ви услужи. Когато обичате някого, готови сте да направите всичко заради Него. Трябва да му дадете свобода, да не го изнудвате. Трябва да бъдете толкова деликатни, внимателни към ума, сърцето и душата на любимото ви същество, че да не остане мисъл у Него, че искате да го използвате, а да остане мисълта, че искате да се жертвате за Него. Ако остане в него мисълта, че искате да го използвате, вие сте изгубен. Само това обичаш, което си носил на гърба си. Слугувай на уния, които обичаш и да ти е приятно, че слугуваш. Първият слуга е Господ. Да решим да сме слуги, за да сме заедно с Господа. Докато не придобиете оная сила, чрез която да намирате удоволствие в слугуването, в оказване благосклонност към най-малките и да съзнавате, че това е привилегия, до тогава не може да кажете, че знаете нещо. Такъв е законът на ангелите, на бялото братство, което сега ръководи света. Всички бели братя, всички ангели изпълняват този велик закон. Някой е нещастен, защото не е научил закона на слугуването. Отворете сърцата си за любовта и Господ ще започне да ви говори така ясно, както никога не ви е говорил. Той ще ви каже ето как ще стане тая работа така направи, ето как се слугува. Ако в мене живее любовта, по-хубаво нещо от това може ли да има? Защото Бог е любов. Него търси целият свят. Не можем да се научим на това изкуство, да се обичаме без слугуване. Слугуване трябва, но не наложително, а доброволно. Любовта най-първо услужва на другите и после на себе си. Жертва в света може да принесе само любовта. Без любовта никаква жертва не е възможна. Жертва, в която няма любов, не се приема. Най-благородното, най-хубавото, най-възвишеното да го дадем в услуга на Бога, да го пожертваме в работа за Бога. Ако сте готови да жертвате живота си за онзи, когато обичате, ще бъдете готови да се жертвате и за Бога. Когато дойде твоят възлюблен, ще му откъснеш най-хубавата ябълка. Следователно, когато дойде Господ, ще му принесеш най-хубавите си мисли и чувства. И когато един ангел посее в своята градина техните семена, ти ще се повдигнеш. Всичко, което вършим, да бъде за Бога. Всяка мисъл, чувство и действие да са проникнати от любовта. Тогава те ще се приемат и благословят. Нашият живот ще започнем с учението за любовта. Не казвайте някому, ти ще направиш това заради мене. Това го няма в божественото учение. Нямам право да кажа никому направи това заради мене. Нямаш ли любов? Всички да се надпреварвате в любовта. Когато казваме за някого, че обича, това значи, че той е промислил за всички нужди на любимото същество. При любовта ти трептиш за онзи, когато обичаш и гледаш да задоволиш всички негови нужди. Когато обичаш някои хора, Бог ти ги е поверил да ги повдигаш. Значи, те ти се поверени от Бога. Този който има истинска любов, ще ви даде. Няма да иска нищо от вас. Но онзи, който ви даде едно, а иска десет, това е човешка любов. Вие записахте това, което говорих. Може да го четете и на други. Ето доброто, което можете да направите. След като почерпиш вода от извора, ще носиш от нея и на други. Докато поставяш някого по-низко от себе си, ти не го обичаш. Който ви обича истински, ще ви излекува, ще ви учи, ще ви покаже природата и прочие. Той не може да бъде нещастен. Когато при любовта човек иска да вземе, тогава е нещастен. Ти никога не можеш да влияеш на хората, ако не ги обичаш. За да влияеш на едно растение, трябва да го поливаш, да го прекопаваш. Когато обичаш един човек, той представлява цвете или дърво, което ти поливаш. Христос със своята любов носи болките на цялото човечество от хиляди години насам. С тази любов той може да носи всички страдания на света. Когато си много тъжен, това показва, че има облаци в твоето съзнание, тъмнина. А когато си радостен, небето ти е чисто. Слънцето винаги грее, нези които са тъжни, не са възприели неговите лъчи. На човека трябва мекота. Ако не си мек, гъвкав, не можеш да издържиш. Хората остаряват понеже не са гъвкави. Вижте, едно дете е гъвкаво, пада, става, а старият се уповава на бастуна си. Казва, без бастун не може. Ако си с любовта, навсякъде ще те спрът и ще ти кажат, ела, вземи тази диня от Бостана. На друго място ще ти кажат, ела в нашата градина и си вземи ябълки. Но ако си без любовта, никъде няма да те спрът, да те поканят, а ще ти кажат върви си. Вие сте дошли в света, за да разберете кой ви обича. Сега трябват работници за новото учение. Ако турите призма, тя пречупва светлината. Ако турите прост камък, той не пречупва и не отразява светлината. Така и човешката душа трябва да отразява Божествената любов и Божественото знание. Бъдете сега весели. Да не си губите сърцето. Защото често намирам изгубени сърца. Вие си залагате сърцата на всеки го. А пък Бог казва, дай ми сърцето си. Защото човешкото сърце трябва да бъде в много добри ръце. Когато попадне в Божиите ръце, това е благословение а когато попадне в човешките ръце, ще го пипа онзи човек, ще го реже, да го изучава и като ти го върне, то е цялото нарязано. Обичат човека, който постоянно дава. Когато един човек не го обичат, плащат му отвън за работата, а когато го обичат, Нищо не му плащат за работата. Плащат му с любов. При такъв хубав ден като днешния, тревите, цветята, дърветата не задоволяват своите нужди от влага, а когато вали, гърми, святка се, вие ще си намокрите мокрите дрехите, може би, но растенията ще растат добре. Така, защото някой път скръпта, принася много по-голяма полза за човешкия растеж, отколкото радостта. Когато от човека се яви противоречие, то е от неразбиране. Понеже в света няма противоречия. Това, което мислиш, че е противоречие, то е едно благо. Но ако не го оцениш, то е противоречие за тебе. Ако го оцениш, то е благо. За мене, като дойде противоречието, казвам То е едно благо Който носи страданията е силен А който не може да ги носи е слаб Когато човек придобие съзнанието на ангелите Тогава ще разбере нещата и тогава ще се чуди в какъв свят е бил затворен. Вие сега отдалече гледате божествения свят. Трябва да се приближите до него. Няма по-голяма основа от основата на любовта. Няма по-свята мисъл от мисълта за любовта. И няма по-светло чувство от чувството на любовта. Затова винаги си почивайте в любовта. Вън от любовта са сенките. Нереалното. Но нереалните работи нищо не придават на човека. Те отнемат, но не придават. Когато говоря за любовта, подразбирам онова, от което се ползваме. Важен е законът. При любовта да няма захласване. Не се захласвай. Хората най-напред се обичат и после започват да се захласват. Тоест, оставят си работата, изостава, растежат на духа. При захласването, душата спира своя растеж и любовта си отива. Двама души се обичат и започват да се унасят. Например, като обичаш някого, прекъсваш да пишеш, да четеш, да се молиш, всичко забравяш. Обичай и работи. Всички добри хора трябва да се съберат. И после всички добри хора трябва да се разпръснат, за да помагат. Днес ще гледате да влезете в глабините на своето естество. Умът, сърцето, душата и духът, които Бог ни е дал, са наследството ни. Всеки да отправи ума си към Бога и да му благодари. Вие мислите все за себе си. Днес мислете за Царството Божие. Днес желая да влезете в Царството Божие. Бъдете весели. Аз казвам така. Не премахвайте усмивката. Никога не премахвайте усмивката на вашето лице. Винаги, в най-тъжното ви състояние, все да се забелязва една усмивка, защото ако не се усмихнете, иде по-лошо. Сега имате малките Божии блага. След това идат други, по-големи блага. Любовта се усмихва на всички, без изключение. Когато някой се усмихва, аз се радвам, защото тази усмивка е подобна на сутришния зефир на зората. Усмивката увеличава човешкия капитал. Винаги се усмихвайте. Не бъдете сериозни. Да бъде човек доволен, когато всички са доволни, това е вреда на нещата. Но да бъде доволен при недоволни хора, това е изкуство. Когато отиваш при недоволни хора, ще водиш едно магаре на товарено с подаръци. Хляб, плодове, дрехи и прочие. Тогава на всички лицата ще светнат и ще станат доволни.